Не дають зачепитися за човни, кінець світу, зринуло голові. Добре, що падікюр зробила, як рятуватимуть, то хоч ноги прибрані, майнуло. Але хвилі як хлюпотіли, так і хлюпочуть у тьмяний ілюмінатор. Обшивка потріскує мирно, по-домашньому, голоси за дверима кокетують і сміються. А що бігають по трапу, то на те він і трап напнула кохтину, спідницю, овсунула ноги в золоті турецькі капці, вийшла на горішню палубу. Тут завізно. Десятки людей, як у день, тусувалися між рятувальних засобів, а всі дивилися в один бік, тицяючи пальцями у якесь незвично глибоке оксамитово-чорне небо з надраєними міліцейськими гудзиками-зірками. Ніно не собі подивилися на край небесної перекинутої миски, Блискуча красуня-комета розправляла на Оксамиті свій мільйонно-кілометровий пишний хвіст, струшувала тисячокілометровою пишною зачіскою довкола сліпучого ядра. «Десь я вже таки бачила, може, в кіні?» – байдуже подумала Нінон. Її зморозило від прохолодного морського вітру чи від марно пережитого жаху. Нінон смачно позіхнула на весь рот і погриміла залізними сходинками до себе. У пароплавний погріб на непрохололу ще постіль. Наснився їй міністр. Наче сміється і каже, навіть спроби проведення послідовного моністичного принципу не були вільні від такого двозначного дуалізму. Перехід до сфери природи у транс Прецеденталістського спірітуалістичному вченні Гегеля описувався ірраціональним, нетематизованим інобуттям поняття, що виглядало досить парадоксально у логіцистському вченні, яке вимагало послідовного проведення принципу іманентної рефлексивності становлення абсолютної ідеї. Ніно нові сні істина правда – «А звідки ти це знаєш, міністре?» «Та вже знаю», – хихотнув міністр і додав. «Запиши, Ніно, номер машини – 235-12-КВ». І був, що не характерно, при цьому зовсім тверезий. Ніно номер не запам'ятала. А шкода, бо міністр уже мчав до цілі, про яку ще не здогадувався – і обтрушував по дорозі з себе рештки земного проминущого. Журний янгол, намотуючи до землі світлові роки у своєму раю, схожому на коштовне яйце або на кришталеву чару срібне ядно, скеровував цей політ грішної міністрової душі і розмірковував, як найкраще виконати загадану йому роботу, сенс якої ще зарано оприлюднювати. Бо Янгол, як німець, хотів зробити усе не швидко, а добре. Час є, бо Господь, коли творив, то сотворив його вдосталь. Янгол зітхнув, стріпнув крильми і знову взявся до книжечки, що останнім часом поглинала його увагу. Лизнув пальця і горнув бідненьку жовтаву м'яку обгортку з титлом «Реєстр». Запорожського войска 1756 року. Отже, Шкуринський курінь, отаман Павло Капловух, усього 360 козаків, першим згадується Кирик Зубко, останнім Грицько Перебийніс. Рекламна пауза число четверте. На що ви можете покластися, коли у вас критичні дні? Прокладки обі з крильцями. Біографові занадтого важко буде встановити момент появи Толіка, Люмбага в житті героя. Бо самому занадтому, сущому коконі шовкових тенет толькової запобігливості, вже здавалося, що Люмбаго, як Ленін, одвічно і довічно з нами. Чому Анатолій Люмбаго виник на овиді Володимира знатого? Саме на цьому витку життя